Banca Transilvania ți prezintă România în direct, cu Moise Guran, la Europa FM. Da, bună ziua și bine v-am găsit. Mă uitam pe un studiu publicat, mă rog, un micro-studiu publicat de Digi24 în acest weekend, în care sunt analizați și 10 ani de când țara noastră a intrat în Uniunea Europeană. Acum, nu știu cum să, spun, cum să vă spun, mi-a venit ideea să fac această dezbatere observând că pe televiziuni campania electorală merge în direcția asta despre salarii. Doamne, nu vreți să măriți salariile românilor? Nu e clar că românii au salariile mici? Hai să le mărim! Ce mai stăm? Ce mai așteptăm? Pe cine? Cum? Deci, în cei 10 ani de când am intrat în Uniunea Europeană, salariul mediu, mediu net, adică cât duce fiecare acasă pe medie în țara noastră, a crescut de la 320, 312 euro la, 300, la 459 de euro, deci o creștere cam de 50%. În timpul ăsta, exporturile româniei s-au dublat, investițiile străine s-au dublat, au venit multe uh, companii din astea multinaționale în România, începând cu 2004, când a devenit foarte clar că vom intra în 2007 în, în Uniunea Europeană și, de fapt, dezbaterea acum către sensul ăsta se duce, nu cumva... Aceste companii iau mai mult decât ar trebui din ceea ce produc în România? Nu cumva românul ar merita niște salarii mai mari, dar nu le poate lua pentru că ne fură străinii? Aceasta este dezbaterea care se duce în momentul de față în România. Într-adevăr, PIB-ul țării noastre a crescut în acești 10 ani cu 75%, un pas ceva mai mare decât au crescut salari... decât a crescut salariul mediu pe economie. E adevărat însă că după începutul crizei, adică după 2008, nici investițiile străine n-au mai fost la fel de mari în România, iar asta urmează să o analizăm împreună și să înțelegem de ce s-au întâmplat aceste lucruri. Ceea ce vreau să vă întreb eu astăzi pe dumneavoastră este dacă, am, dacă a fost bine sau nu a fost bine în acești 10 ani în care țara noastră s-a aflat în Uniunea Europeană. Vedeți, ne-am dorit mult, au fost așteptări foarte mari. Ne-am dorit de când eram mici, de la 16 ani eu, de fapt, de la Revoluție. Ne-am dorit, băi, să intrăm și noi în Europa, să fim și noi ca ei. Nu suntem ca ei. Asta este o certitudine pe care nimeni nu o poate contesta. Încă există diferențe foarte mari între România, luată pe medie, și uh, țările mai dezvoltate din Uniunea Europeană. Sigur, nu ne comparăm cu Bulgaria, noi vrem să ne comparăm cu Ungaria, cu Polonia, dar și cu Germania și cu Franța, nu? Că de am intrat în Europeană. Altfel stăteam cu și poate ne era mai bine, măcar nu, tre nu tremuram de frică. Ce ziceți? 0372069599. De ce nu am crescut atât cât am fi vrut în această perioadă? Bună ziua, Ionuți! Salut, Maite! Vă ascultăm! Vreau să fiu scurt și la obiect. Mi-a plăcut preambulul tău făcut. Sunt o temă destul de amplă de discutat. Dar avem 45 de minute Da, nu, vreau să mai las și pe alții așa. Având în vedere că 2007 este anul în care eu am terminat facultatea și m-am angajat, să zic așa Mă raportez la ceea ce mi s-a întâmplat mie uh -huh. și ce a apropiat mie așa. Și bă, ceea ce am făcut eu până în momentul ăsta și ce-am învățat, bineînțeles Și concluzia este scurtă și la obiect Cred eu Ca să fim, să comparăm cu ceilalți da. În Ungaria, Germania sau cine vreți noastră ter civilizate Ne trebuie Două lucruri principale, cred eu așa. Mai multă muncă Și mai multă eficiență Din partea noastră a tuturor De la nivel de individ Nu de stat, nu de primar, nu de premier Stați așa Lăsați sloganurile și dați radio mai încet Eu vă întreb un felul următor Vreți să spuneți că n-am muncit suficient Sau că n-am muncit suficient de eficient? Și una și alta. Ați putea puțin să detaliați, ca să fie pe înțelesul tuturor? Păi cei care... Uh, nu, nu, lăsați. Vionuț, vorbesc de dumneavoastră. Ce faceți da. dumneavoastră în viață? Eu uh, fac mai multe. Construiesc, să zic așa. Așa, și acum 10 ani ce făceați? Uh, tot, construiam. Și acum... Eu învățam să construiesc. Ok, și în ăștia 10 ani, cum a evoluat venitul dumneavoastră, să zicem? Păi venitul meu personal a evoluat în bine. Da, adică dar putea să crezut. evolueze și mai bine? Adică dumneavoastră putea să munciți mai mult sau să munciți mai eficient în acești 10 ani? Sigur că da, sigur că da. Totul a depins doar de mine. Sau în, în principiu doar de mine. <laughs> Interesant specie de român sunteți, eu nu Vă mulțumesc pentru telefon. Da. Nu sunt însă foarte mulți, așa ca dumneavoastră v-am mai zis. Sunteți genul acela de român care nu așteaptă nimic de la nimeni, care își face singur. Vă mulțumesc că existați și că ne ascultați. Bună ziua, Andrei! Bună ziua, Moise. Vă ascultăm. Da, salariile trebuiau să fie mai mari. Dar? Încă nimeni nu poate trăi cu 400 de euro pe lună dacă ai o chirie. Aia ziceți dumneavoastră, domnule, stați așa, eu am trăit și cu de dolari pe lună, în orașul București. E adevărat, n-am trăit prea bine. Vorbesc de începutul anilor 90. 70% de dădeam pe chirie, credeți-mă, nu era prea fericeală. Am înțeles. Cauzele din punctul meu de vedere Ar fi următoarele 1. Da. Administrația Care ne-a condus în acești 10 ani -a, Nu și-a făcut bine temele În ce sens? S-au furat mai mult decât trebuia S-au cheltuit bani pe investiții <laughs> Care nu au fost uh, încheiate deci dacă -a, -a furat... presiune pe... Dacă se, dacă se fura fix cât trebuia, salariile erau mai mari. Nu trebuia să fure nimic, Moise. Așa. Nu trebuia să... Fiindcă ei sunt plătiți să-și facă treaba. Okay. Nu să pună presiune fiscală pe angajați, ci să lase mai mulți bani la populație, la oameni care muncesc. 2, lumea a plecat în lume, în Europa să muncească pe nimic. Această hemoragie de forță de muncă, de resursă umană, nu s-a întâmplat niciodată în uh, istoria României. Mare atenție. 3 milioane de Mare atenție. Nu au plecat toți după 2007. De fapt, aproximativ jumătate din cele, cred că sunt peste 4, dacă nu chiar 5 milioane de români, câte se află acum în vestul extins, să zicem, deci în vestul Europei și în Statele Unite, cred că jumătate doar au plecat după 2007. Restul au plecat după anul 2000. Bun, ai dreptate, dar aceea jumătate, dacă rămâneau în țară, aduceau plus valoare aici și uh, ridica nivelul de trai și salariile. Sau șomaj mai mare? Depinde. Dacă Depinde de țară, forță... tocmai. Eu trăiesc în Timișoara și nu există forță de muncă da. în această zonă. Se aduce din Serbia, din Ungaria. Da, așa este. Uh, a, a spus o, câteva cuvinte foarte înțelepte. Nu avem cultul muncii încă, românii. Nu știm să muncim eficient. Încă nu ne-am dezvărat de acea muncă în comunism. Mm. Altul lucru care... Dumneavoastră care... vorbiți, vorbiți de organizarea muncii, dar s-ar putea da. ca eu să înțeleg că vă referiți la ceea ce știm noi să facem. Adică, dacă am ști, de exemplu, eu am un exemplu care-i cam supără păștea de la Dacia. Dacă am face Merțane în loc să facem daci, s-ar put fi putut să avem niște salarii mai mari, în sensul ăsta. Normal. Mă adică refer la pasul tehnologic, la ce sezinte, știm să facem. Da, da, da. da. Uhum. Și uh, nu avem caracter noi ca Îmi încep scuze că spun o crosta, dar uh, am adoptat întotdeauna poziția ghiocelului de la șeful suprem în fața liciuricii lui până la tot. Nu, trebuia să ne ținem industria în țară, să avem locuri de muncă bine plătite, nu să lucrăm în lon sau... În call salarii. Sau asta s-a în întâmplat mai mult înainte de 2007, să știți. lon a debutat prin 1999. În, în zona aceasta a Banatului mm -hmm. sunt foarte multe fabrici din Germania pe, pe cablaje, unde se plătește cu salarii minim pe economie și bonuri de masă. Mm -hmm. Asta este industria din Timiș. Nu e chiar Or asta. Dacă nu mă majoritară. Cre... Nu, nu e majoritară, iertați-mă. Deci dacă nu mă credeți de. pe cuvânt, intrați noastră pe site-ul Bizidei și vedeți acolo la secțiunea campanie, reportaje făcute de mine în Timiș, în domeniul cercetării. Aveți acolo în Timișoara un bloc cu 2000 de informaticieni care fac cercetare de vârf, adică studiază cum o să meargă mașinile singure pe stradă. De aia zic, nu e bine să generalizăm, iar asta cu poziția ghiocelului, să știți că nu e Chiar de aproape deloc adevărată Adică, mă rog, pe aici pe acolo S-ar putea să mai fie, dar nu așa cum crede toată lumea Mă mir că n-ați plecat și dumneavoastră, Andrei, aveți o părere foarte proastă despre noi românii David, bună ziua Bună ziua Și să tot o părere proastă aveți despre România <laughs> Să zicem că nu Să zicem că nu Și chiar okay. din cauza asta cu să zic, șase ani Am plecat în Statele Unite împreună cu familia Ați plecat sau n-ați plecat, că n-am înțeles? N am plecat, n-am plecat, okay. pentru că aveam o părere bună. Și încă am o părere bună, dar văd că în 10 ani de când am intrat în Europeană, mi se pare că am stagnat sau <gri> chiar am scăzut. Pe cum? Cum să scădem? Păi, avem, într-adevăr, au crescut salariile, dar ca să... au crescut și prețurile și... Nu au crescut, domnule, prețurile. Celălalt. Au crescut, da, dar n-au crescut atât de mult. Au fost niște ani cu inflație mică. Acum trecem de vreo 2 ani prin deflație, adică prin scădere generală de prețuri. Domnule Moise, hai să vă dau un exemplu. Da. Eu sunt din Brașov și ieri am mâncat în centru Brașovul la un restaurant de lux. Ăla din sub care... Nu, nu, afară, era așa. în centru, un, un restaurant care are încă deschis afară, așa. pentru că a fost cald. Toți angajații erau angajați de la casa de copii, patroana, pentru că nu a găsit angajați care vor, oameni, de fapt, care vor să muncească, să muncească și să fie plătiți, uh -huh. pentru că are grijă sora patroanei de o casă de copii, da. toți cei de la casa de copii erau personalul. Și ce și e așa rău personali? asta? Nu văd nimic rău, în asta, văd că oamenii nu vor să muncească. Pentru că nu se găsește, nu Veste se găsește, la oamenii Brașov, să se muncească. Da Brașov, aveți investiții multe. chiar dacă Brașov va trecut la un moment dat într-o criză. sunt multe în imobiliare, dar multe... Nu, nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Deci, Brașov a depășit într-adevăr, o criză generată de închiderea marilor industrii. Mai Tractorul, e, da. ce mai aveți pe acolo. Exact, exact. După care boluri. lucrurile s-au reglat. Fiind și un centru universitar, fiind având și o forță de muncă destul de calificată, au venit investiții, altele au plecat, multinaționale au plecat de la Brașov, din ce mi-am eu, plecat, exact. Așa. Ce a rămas, ce a rămas, adică să zic ce a crescut și ce s-a dezvoltat, are industria... Dumne, dar unui... explicați mai ceva e Dâmbovița lângă da. Brașov. E o graniță, adică stă un grănicer acolo cu Kalashnikov între Dâmbovița și uh, Brașov, pe, pentru unii poate că să. Se pare că pentru unii așa este. Mă rog, și -o -o. Vis, vis de ce a spus cu străinii. Uh, nu văd o problemă că străinii au venit și au investit în România. Văd o problemă că românii nu investesc în țara lor și vin alții să investească în locul lor. Ei. Au creat locuri de muncă, străinii au făcut foarte bine. Nu văd un lucru rău. Văd, îmi pare rău că românii care... Uh, ne aparține țara aici, nu vor să... Deci unde am greșit stat... în ăștia 10 ani, David? Unde am greșit? Mm. Că într-o mare parte ne-am vândut țara Și n-am fost în stare... Sta, sta, stați, stați, -am fost stați. în stare vă referiți la face... privatizare? Nu apărat. Da, nu în ce sens ne-am vândut țara? Păi, și la privatizare, dar nu... În, în ce sens ne-am vândut țara? Ne-am vândut țara la american, văd că... Cum? Suntem conduși pe la spate de Uniunea Europeană și de americane. Asta e părerea mea. În ce direcție ne conduc acești, aceste forțe? În, în ce direcția sens care, ne conduc? În direcția, care, în direcția care vor ei, în direcția care beneficiază ei de un profit. Acum a... Vreți să detaliați lucrurile astea, David? Adică aș vrea să știu că n-ați spus o poezie pe care ați auzit-o la televizor acum, ci pur și simplu gândiți așa, pentru că puteți explica rațional ceea ce ați spus. Da. Vă rog. Uh, da. În aștia 10 ani... Da. Nu, haideți să vă dau un alt exemplu. Haideți să vă dau un alt exemplu. Nu de, curent, așa, da. Nu, da, nu de mult timp am venit din străinătate, un weekend uh, relaxare. Am stat la un hotel de 4 stele da. și am plătit pe noapte 50 de euro condiții extraordinare. Așa. Vă, vă spun acum de Revelion. În Poiana Brașov, da. 3-4 zile, da. costă în jur la 1000 de euro un sejur. Și asta înseamnă că așa au decis americanii și europenii să ne pe Poiana Brașov. Nu, nu, nu, nu. nu, nu David, nu, iertați-mă, eu, eu, nu, eu nu, nu mi-am permis niciodată să merg în Poiana Brașov de Revelion. Vă spun sincer. Și câștig binișor. Adică veniturile mele sunt păi, pe site-ul asta... Bizidei. Nu mi-am permis niciodată. Mi se pare... Asta vreau să spun. Asta vreau să spun. Și vis-a-vis -vis în Praga am fost. Vis-a-vis -vis de de... Uh, Care-i treaba prea cu prea americanii prea... și UE care ne conduce pe la spate? Ce legătură are exemplul noastră cu asta? Cum ați ajuns la concluzia că americanii și europenii ne conduc și că ne-am vândut țara? Explicați aceste lucruri, nu le aruncați în eter, pur și simplu. Pentru că vă decredibilizați altfel. Da. Da. Vă las să vă mai gândiți. Da, spuneți. Da. David să spun mai multe despre Bine, bine, ta. vă mulțumesc Haideți că v-am ținut destul Doar ca să explicați acele lucruri grele pe care le-ați aruncat Pe un post care nu e antena 3, Europa FM 0372069599 Bună ziua, Traian Salut, salut Uite, din punctul meu de vedere Nu te-a furat nimeni în România sub nicio formă Pe Dar mine? Au niște te, Pe mine? pe tine, ca român, ca orice, de... ca orice persoană. A, deci, în momentul de față, au fost niște investiții până în uh, această zi, investiții clar uh, străine, cele mari și cele românești foarte, foarte mici. Dar nu ne-a da nu adevărat. Nu, nu, nu, nu. Deci, dacă tot vorbeam de exemplu Brașovului, puteam să vorbim de investiția lui Nicolae la uh, Roman, cum se numește. Da, la Roman, da? O investiție care a ieșuat din diferite... Mă, mă rog, încă mai bate la ciocane pe acolo. Vă spun că am avut un reportaj, am în trecut, de la Roman Brașov. E vorba de faptul că nu avem tehnologia să facem concurență pe niște domenii. Cu ce să no, facem? Cu Dacia? Cum era să facem, facem? cu Dacia? No, noi, nu, noi nu facem concurență în momentul de față. Stați Dar nu facem, de... dar facem unde da, știm și de... noi. La soft suntem beton. Suntem printre cei mai tari. De ce să nu recunoaștem asta? Așa la se plătește mult mai mult. Din păcate da, însă n-avem decât 100.000 de, softi. de softiști. De deci ce sunt în, uh, specialist Microsoft. În momentul de față, săptămâna trecută, am renunțat la americanii. La ce ce la acest uh, capitol. Am renunțat și mă fac o fabricuță de sucuri și sper anul viitor să fie și o fabricuță de bere cu alcool. Vreau să vă zic în felul următor. Am, am trecut de la uh, faptul că am fost programator și am luat de la marile societăți, uh, uh, mari investitori care au venit în România, am luat niște salarii bune. Așa. Da? Uh, am uh, ajuns să fac ceea ce fac ei uh, uh, uh, și anume... Uh, afaceri cu software da? și acum am ajuns la alte tipuri de afaceri. Stas, că n-am da? înțeles. Deci, la un moment dat în viața dumneavoastră, de succes, am înțeleg. Avut mulți, am A... avut, nu, nu e viața de succes, că am dat vreo șase falimente în familia mea. Adică nu am, nu, am avut, nu am acum foarte mulți bani, ci sunt încă la un nivel mediu, la fel cum sunt majoritatea românilor. Nu deci, am cu -le de... v va mers bine sau nu? Că nu nu, e clar. cu soft nu mi-a mers bine Dar v -a bine -a ca angajat la multinațională Dar mi-a mers bine la, ca și angajat la multinaționale În schimb, ceea ce vreau să vă spun E că am văzut două tipuri de oameni Cei Asta. care se, se consideră foarte educați Și sunt foarte educați Și lucrează la multinaționale Și se mulțumesc cu un salariu Și de acolo nu mai pleacă în veci da? Nu fac foarte mult efort Decât pentru ei și salariul lor păi, și Pentru am văzut, că dorm noaptea foarte bine în... Da, Da, da, da Stai un pic, o secundă. Și am văzut acum în piață românul care colaborează cu românul. Adică în momentul în care vrei să-i vinzi o sticlă de ceva, nu contează, cum te ajută el și cât de mult ține românul la un alt român. Stați, că asta nu înțeleg. Stați, stați, stați, stați un pic așa. Deci, no. dumneavoastră programator, la un moment dat, v-a lovit de sus o rază și a zis Traiane s-a terminat cu liniile de cod din Vinoveritas." A apucă de da. tu de... Uh, de producție. <laughs> ok, da. bun. Așa, bun. Și, și, și v-ați fi, fi așteptat să conlucrați bine cu românii, nu cu străinii, sau cum? Da, m-am așteptat să... Nu, pardon, mă scuzați. Nu am așteptat... N-am știut la ce să mă aștept. Așa? Sincer, da? Okay. Am constatat că românii sunt foarte loiali. Se ajută un, un lor. Adică, dacă vreau să fac o afacere cu un român, da? nu, nu, nu, ref, nu te refuză, nu, nu spune bețe în roate... Dar nici nu, nu e are... sigur că nu-ți dăți apă. Doamne fărește, un român nu mi-a dat seapă până acum, deci asta este o... Poate le-ați dat este dumneavoastră este lor? O... Nu, este, sunt doar baliverne, <laughs> nu, nu lumesc, există așa ceva. Românii lumesc. sunt efectiv foarte, uh, sunt niște oameni foarte, uh, cu foarte mult bun simț. De, nu, nu glumesc. Sau. făceți-vă un selfie și trimiteți mi sau... și mie pe Facebook să vă pună în ramă, că sunteți primul... Pentru că, mă rog, nu deci chiar. majoritatea oamenilor care se exprimă și care abia așteaptă să spună câte ceva rău, de obicei sunt oameni loviți de viață. Am dat și de astfel de oameni loviți de viață. Pe Dar când cei, fi... cei de succes stau acolo în succesul lor, râd în nu, sine și nu, nu spun nimănui. Ce, nu există oameni de succes. Dacă vă duceți să vindeți o sticluță de orice, la, magazin, la micile magazine, cum am fost eu, toți avem problemele noastre, dar supraviețuim. Și o să vedeți că în... ce am observat, să vă, să vă spun un lucru care o să vă șocheze, au început românii să facă asociații de magazine ca să, să poată tocmească, să spun așa, tiruri de marfă, să poată să le iasă mai ieftin. Eh, ați auzit vreodată așa ceva? Că eu am auzit acum două săptămâni când am fost să vând produsul adică meu. Adică s-au asociat pentru a reduce da. costurile cu aprovizionare, asta spuneți? Da! Ei, unde ați auzit voi, un oameni buni până acum, așa ceva? Eu nu am auzit decât de la omul care a făcut așa ceva în momentul de față și în Deci, adevăr, cei 10 ani, un... revenind, Traian, la tema noastră de dezbatere, cei 10 ani în UE am progresat, dar nu prea am învățat, pentru că. Am învățat. De Abia acum o să reușim să mai facem ceva. Nu trebuie să. nu aveam cum să progresăm altfel. Ce uh -huh. credeți că o să se întâmple în 20 de ani? O să avem uh, Mercedes în România? Păi mercedes a crescut în 75 de ani Stai ceva de genul 100 de ani da? Da, a, far... nu, nu a crescut peste o zi Noi avem nevoie de 100 de ani de pace Să nu avem război pe acest teritoriu Timp de 100 de ani Pentru ca eu să pot să-mi duc copilul Să-mi ducă tradiția mai departe să fac o bere mai bună Să vindem mai bine Să, să știm cum să muncim mai bine Așa, debusolați în lumea asta, suntem toți, știți, și eu astăzi am consumat benzina și nu mai am bani în buzunar. Vai ce supărat sunt! Traian, vă rog, intrați pe Facebook sau pe europa.fm.ro sau pe bizidei.ro să-mi vedeți fața. Sunt fericit că ați intrat astăzi la radio. Vă bag și în promo cu ceea ce ați spus. România în direct la Europa FM. Te ascultăm! De unde atât optimism? Credeam că a murit! 0372069599. Nu ne-au ajuns 10 ani, dar era normal să nu ne ajungă, zice Traian. Abia am învățat cum să ne mișcăm în Uniunea Europeană. Ce spuneți, Ioan? Bună ziua! Ioan? Am vorbit mult cu Traian, cred că a închis Ioan. Hai să trecem la Patriciu? Nu? Laura, bună ziua! Alo, bună ziua! Vă ascultăm, Laura. Uh, vroiam să vă spun că, din punctul meu de vedere, da, consider că am progresat în astea. Ăștia zece deci, ani numai prin simplu fapt că am avut, ne-am bucurat de dreptul la liberă circulație și atunci prin ne prin țările europene, cred că am mai învățat în altă și ne-am întors de acolo cu lucruri bune pe care cred că le-am pus în practică și în România. Nu se vede încă foarte bine, dar exact cum spunea și ascultătorul de dinaintea mea, probabil că o să se vadă în timp. Dumneavoastră sunteți un român care a fost în Vest, a învățat lucruri și s-a întors în România? Doar călătorii. Am avut și un schimb de experiență pentru o perioadă scurtă acolo, dar, nu știu, cred, sau cel puțin îmi doresc să cred că că, că ne-am schimbat, că am evoluat, că... Puteam mai un... mult, Laura, întrebarea Prefie. este dacă puteam mai mult sau da, nu, ăștia Și cu ce ne-a nu știu, poate e în zena noastră să, să ne autodistrugem, ca să zic așa, să ne săpăm unul pe altul. Mm, nu, um, nu cred asta, nu, nu, nu, nu. nu. Să ne distrugem liderii din când în când. Uh, când um, mai da. câte unul capul așa și e, pare să ducă România pe un drum bun, e de regulă executat. Uitați-vă în istorie ca să știți despre ce vorbesc Da, mă rog, dar nu cred că noi avem o genă autodistrugerii Din contră, avem o genă supraviețuirii, aș zice Prin neimplicare e, în istorie acum, de curând, probabil Ba nu, de când ne-au cucerit romanii, să știți Da De când am fugit în codru și am otrăvit fântânile De atunci, tot învățăm să supraviețuim Fără să progresăm, însă, foarte mult Asta s-ar putea să aibă legătură Vă mulțumesc, Laura 0372 Marius, bună ziua. Bună ziua, bună ziua. Vă ascultăm. Domnul Moise, ce vă pot spune? Într-adevăr, am avea nevoie, cu disperare, a de, de o mărire a salariilor, cum vă spun, dați mai încet, înainte de toate, ca să vă cu ecou. Așa, spuneți. Da, gata. Așa. Eu sunt un conducător autoprofesionist și timp de șase ani am, am lucrat doar afară și m-am întors acum de curând acasă. Da. Și vreau să vă spun că Normal Românul e o Deci e o nație de om muncitor Un om harnic Un om, ce pot să spun În comparație cu alte popoare De exemplu, când am lucrat în Olanda Am lucrat la o firmă Ce se ocupa cu distribuirea De aranjamente florale Și alte treburi Dar părerea mea este că Totuși ar trebui să muncim un pic mai mult Și Chiar nu știu, nu știu altă modalitate. Probabil dacă s-ar mări, mări un pic salariul și s-ar face un salariu minim pe economie, pardon. Dar vedeți că salariul minim fi... pe economie tot crește și crește și... Adică el... E aproape, nu e chiar dublu, dar oricum a crescut mai mult decât salariul mediu pe economie. De la 700, cât era în 2007, dacă mi-am intelesc eu bine, la 1.200 și 75 astăzi. Deci eu o creștere... Da, într-adevăr, într-adevăr. E știți, o creștere e de eu, peste creștere 70%. Salarii... Da, exact, exact. Dar eu spun că dacă s-ar mări undeva la 500 de euro, să spun așa, cred că... Salariul minim, minim zice, ziceți exact. dumneavoastră. Marius, da. de ce, ce v-ați dorit dumneavoastră să lucrați pe salariul minim? Păi, nu numai că mi-aș dori să lucrez pe, pe, Dar salariu vrea să lucrezi pe salariu mediu sau pe un salariu peste medie. De ce să vă doriți să lucrați pe salariul minim? Păi, tocmai asta e că nu-mi doresc, n vrea să lucrez pe un salariu pe un salariu. Dar vi se pare că asta, asta nu depinde de dumneavoastră, că depinde exact. de altcineva, de patron. De, exact, exact. Dar n-ați vrea dumneavoastră să vă specializați mai mult astfel încât să puteți să accesați un salariu mai mare? E o chestiune. Asta, asta depinde de, de dumneavoastră cu specializarea. Bineînțeles, eu e un om cât trăiește în vață, e normal Dacă vrea, dacă exact, nu se mulțumește exact, cu salariu, eventual Exact, așa este, bineînțeles Dar părerea mea este că, totuși, ar fi bine ca Nu aș zice să iasă lumea în stradă sau, doamne ferește, temit ce să se întâmple Dar să se gândească un pic și multinaționale ăștia Și așa, exact, toate mulți. firmele să, să mărească un pic mai mult salariu, că S-ar întoarce și românii. Dar știți de care stare? e problema la multinaționale? Să știți că salariile sunt mult mai mari decât în restul țării. Sunt semnificativ eu? mai, rar, mai, rar, găs mai rar găsești la multinaționale salarii sub 1000 de euro. Sunt eu niște cazuri. Dar... Da. dar eu vă înțeleg. Haideți să vă spun. La... Eu unde am lucrat deci, cu diurna și cu salariul minim, care se făceau contractele pe pe România, ajungeam undeva la o medie de 1000 de euro pe lună. Era bine. de Exact. Da. Media, eu spun media. Da, dar da, da. Un, un un Un șofer olandez câștiga în jurul la 3000 de euro. Vă dați seama, și lucra de dimineață de la ora 8 până la ora 17. Fără ora să ora lucreze 17. totuși pe salariul minim. Exact, exact. Bine, Marius, ok Asta este. Bine, tot... vă mulțumesc Vă mulțumesc și eu Marius spune că, doamne, mai e loc să mai dea din... Dar v-am zis, ne adresăm, cred, cui nu trebuie În momentul de față, multinaționale plătesc cele mai mari salarii Acolo e problema Ce spuneți, Angela? Bună ziua Bună ziua Vă ascultăm um... E clar, e clar că am evoluat în aceștia am, am evoluat atât din punct de vedere economic cât și din punct de vedere uh, moral da. să e, e clar că am evoluat mai mult decât bulgarii Dar să știți că eram oricum deasupra lor și când am intrat în Uniunea Europeană Așa este Uh, oricum trebuie să, să E sesizabil Faptul că am evoluat Pentru că noi avem parteneri străini Care vin în România și spun la... În fiecare an vin odată pe an și ne spun Oameni bun, voi stați aici, nu vedeți Dar noi vedem, venim de afară și vedem Ce, mașini pe stradă, smartphone-uri? Uh, nu neapărat uh, Clădiri mai renovate În orașe, mai educată, Angela, Angela în, în, orașe. O, în marile orașe Nici măcar în toate orașele ci în orașele foarte mari sunt vreo 5 în total. Da, cred că, cred că, cred că intrarea în Europa ne-a ne ajutat, să și mai cred că dacă liderii noștri ar fi ținut pasul cu ce se întâmplă în Europa, am fi evoluat și mai mult. De ce credeți asta? Ia, cum, cum n-au ținut ei pasul și cum am fi evoluat noi dacă îl țineau? Explicați. Uh, de, la, de la educația copiilor noștri până la performanța companiilor de stat așa. acestea stau la baza la ce am spus mai devreme. Păi adică eu vă dau un alt exemplu. Companiile alt de simplu. stat da, da. nu sunt performante. Adică sunt foarte puține companii de stat care o duc bine, să spunem așa, care nu au datorii, care nu... Um, au probleme cu plata, salariilor Apropo de salariul minim sau mai mult Sunt și alte exact foste că... companii de stat Care s-au privatizat și care o duc bine Dar, așa cum spunea mai devreme uh, Cineva, David Asta înseamnă că ni le-au luat Europenii și americanii Nu înseamnă că mai sunt ale noastre Exact, exact Exact Exact. Ce? Spun. Exact Ce spun. la ce spuneam mai devreme Deci statul Liderii noștri, cei care ne conduc uh, Aveau nevoie, în primul rând, ei să fie educați ca să poată să țină pasul cu okay. ce se întâmplă în Europa. Angela, ce ar fi trebuit să facă statul român pentru ca județul vaslui să nu mai aibă șomași de 13%? Să facă investiții, să aducă investitori acolo, să creeze parcuri industriale, să gândească niște facilități care să-i ajute pe cei din zona să aibă joburi mai bine plătite. Mhm. Deci, în sensul. De-aia ziceți dumneavoastră că e sărăcea la vas lui, spre deosebire de București sau Timișoara sau Cluj. Da, cred că nu sunt atât de. In... nu este un, un, un județ cu multe investiții. Dar este un județ liber, adică nu au venit americanii ce... peste ei. Așa este, dar nu venirea americanilor ne face să o ducem mai bine sau mai prost. Ba, să știți că ea vorbiți cu aia de la deveselul județul Walt, un alt județ destul de încercat de sărăcie până să intrăm în Uniunea Europeană. După care au venit acolo niște fabrici furnizoare pentru Ford, niște Pirelli și mai știu eu ce. Condițiile de care vorbeam, dar cineva le-a creat acele condiții. Hmm. A, -a, -tăror a, -a -tăror investitori Aș zice că Dacă îmi dacă dați voi Angela mie Mi se pare că de veselul ăla în județul Olți Este ales că e unde trebuie pe hartă Comparat cu cât îi trebuie rachetei să Cât îi trebuie unui radar Să detecteze o rachetă, să Bine, se ridice și un să exemplu plece spot. E un exemplu spot Dar dacă ne gândim la uh, Alte județe unde s-au creat parcuri industriale da. și sunt investitori care, care Au investit în zonele respective Nivelul de taie a crescut și sigur că nu o putem face singuri, pentru că anul 90 pe noi ne-a găsit din punct de vedere tehnologic departe de Europa. și în urmă, nu chiar așa că... departe. Rămas și în urmă, da, nu, sunt de acord. Și în urmă, rămași în urmă. Ei, acea diferență de ani pe care o resimțim și acum față de țările din vest rămâne în continuare. Și aici spun că avem nevoie de, de? de lideri educați, de o legislație care e, să... e foarte, Deci aici ne-am dus în foarte multe direcții. Vă mulțumesc pentru telefon, Angela. Ați vorbit, ați vorbit de investiții în infrastructură și eu cu asta sunt perfect de acord. Județul Vaslui va rămâne în sărăcie dacă nu or să vină niște investitori cu niște tehnologii care produc multă valoare adăugată. Și nu or să vină atâta vreme când n or să aibă acolo o forță de muncă calificată în primul rând și în al doilea rând o autostradă care să-i lege de Europa, de restul lumii, sau un aeroport sau ceva de acest fel, cu asta sunt de acord cu dumneavoastră. Pe de altă parte, am văzut, cred, săptămâna trecută, un studiu referitor la investițiile în cercetare din România. Cred că anul ăsta va fi primul în care investițiile sau cheltuielile, sunt investiții, nu sunt cheltuieli, cheltuielile cu cercetarea în domeniul privat în România îl va, va ajunge alocările făcute de stat. Bineînțeles rezultatele fiind extrem de diferite între privat și stat în, do în domeniul cercetării. Bună ziua, Andrei! Salut, Moise! Vă mulțumesc că ați așteptat atât. Vă ascultăm ah, Nu e o problemă, nu e o problemă. Moise, eu cred că, în primul rând, o problemă reprezintă tinerii, pentru că, să recunoaștem, nu prea mai au ambiție în a munci. Nu e adevărat. Eu așa consider, adică, cel puțin, și eu sunt foarte tânăr, am 19 ani, însă eu încerc uh. să, la vârsta asta să-mi fac un, un viitor și vreau să-mi găsesc un viitor în cel mai bun domeniu. Adică... Păi, ar să faceți o școală întâi. Altfel, viitorul nostru va fi limitat. Este normal. Dar totuși au și eu scuză, în sensul că școlile să zicem că nu sunt foarte puse la punct. Adică, să zicem, minele sunt foarte, foarte slabe ca și condiții. Au o scuză. nu, iertați-mă, Andrei. Vă felicit că în ați trăit ani 90 să vedeți cum erau atunci căminele. Cu 10 în cameră erau cămine atunci. E normal să fi fost o evoluție încă de atunci, dar nu e o evoluție la fel de. nu e evoluție precum ar trebui, atât de mare pe cât ar trebui. Andrei, cred că nu înțelegeți. Eu vă spun în felul următor. Astăzi, o cameră de penitenciar arată mult mai bine decât un cămin studențesc din anii 90. Și asta ar trebui să fie o problemă, și e o problemă. <laughs> e o problemă în sensul că ne pun să plătim, că nu trăiesc bine în penitenciare deținuții, dar doar ca să vă imaginați cum era țara asta atunci. Nu deci, am prins remulele Și într-un fel Și nici nu pasă E corect Aveți dreptate Nici nu trebuie să vă pese bine că le-am depășit Haideți să vedem unde am greșit În ăștia 10 ani Exact V-am spus în primul rând Cred că tinerii ar trebui să, să Se aibă mult mai multă grijă de ei Adică în sensul să se Să se cât mai multe locuri de muncă Pe tineri Pentru că tinerii Mai sunt tineri ambițioși De ce să spunem că nu sunt? Pentru că nu putem să generalizăm Sunt tineri ambițioși Însă nu poate vola într-un într anumit sens, pentru că, atesor, că acum dacă ești tânăr și nu ai experiență, îți este foarte, foarte greu să-ți găsești un loc de muncă. Depinde. Că... De unde sunteți? Da. De unde sunteți dumneavoastră? Din Giurgiu. Și trăiți în Giurgiu sau în București? Nu, mă am mutat recent în București. Ei, o să găsiți aici tineri de care vorbiți fără ambiție. Iar dumneavoastră, da, ca da. un tânăr provincial, o să intrați în ei ca în brânză. Păi am cunoscut, am cunoscut destui și asta mă... Andrei, ceea ce încerc optial. să vă spun este că aceasta este o aparență. Doamne tinerii din ziua de astăzi sunt altfel decât erau pe vremuri. De fapt, întotdeauna astfel de lucruri creează oportunități. S-ar putea să existe în societatea noastră, să zicem, o tendință a tinerilor de a sta prea mult pe telefoane, de a se gândi la cu totul și cu totul altceva decât evoluția lor. Na, fiecare generație are astfel de probleme, dar de fiecare dată asta creează pur și simplu spațiu de manevră altora. Tot dintre ei, în sensul ăsta, care, bineînțeles găsesc oportunitatea sau uh, profită de faptul că alții sunt mai neatenți, mai neinteresați de o evoluție, aceia devin lideri, îi trag și pe ceilalți după ei. Nu cred în, în teoria asta a generațiilor bune și a generațiilor proaste. Sigur, contează dacă vine o generație care a luat bacul copiind, s-ar putea ca generația următoare care a luat bacul cu camere de supraveghere să fie mai rea, mai competitivă. S-ar putea să o distrugă pe prima în Până aceea se va adapta. Cerere și ofertă, să știți, funcționează și pe piața muncii. Oho! Bună ziua, Cristian! Uh, bună ziua, domnule, Moise ascultăm. Mă bucur că v-am prins. Uh, da, sunt perfect de acord cu dumneavoastră și să știți că eu chiar am observat o, o creștere și sunt perfect de acord cu dumneavoastră cu, cu cererea și cu oferta și că fiecare individ cere de la el și o să primească cât cere de la el. Și dacă el o să se... Nu știu, o să-l perfecționeze, o să învețe, o să studieze, o să facă diferite cursuri. Adică poți să te reinventezi de fiecare dată, nu trebuie să ceri să crească salarul minim pe economie. Deci o frață foarte interesantă. Fiecare individ cere de la el și primește și mai mult de la alții. Cu cât cere mai mult de la el, cu atât primește mai mult de la alții. Evident, e logic, nu? Nu e logic? Nu tu, da. nu tu trebuie să ceri de la tine dacă modul tău de viață pe care l-ai nu ești mulțumit. Nu poți să stai în pat să te gândești, Doamne Dumnezeule, fă să crească salariul minim pe economie. <laughs> nu, Trebuie asta e cam mai de bani cu... Știți bani 10 ore de la muncă, te pui să citești o carte și să te perfecționezi în ceva. Dacă vrei să fii cel mai bun... Știu eu, sculptor, pictor Orice vrei da. da, da. Tu... Mi-ați amintit de bancul cu bulă Care toată viața lui s-a rugat Doamne Dumnezeu le dă să câștigi și-o la lăz în plic Și când era pe patul exact. de moarte, o voce din ceruri A zis, mă bulă, ia și tu un lăz tu te joacă și tu, a, e așa, da, bun, okay. Deci aveți dreptate, da, într-adevăr este o creștere Adică am fost plecat în vest Am lucrat în Italia, am lucrat în uh, Austria, am lucrat în Anglia Și în 2012 M-am întors acasă pentru că modul de viață Și stilul de viață și ce mi oferea Londra la momentul respectiv Nu era peste ce mi oferea România Adică? Adică aveam un job bun, lucram în distribuție Distribuiam semniciuri Aveam un salar bun dar. dar fiind viața scumpă acolo Chiria foarte scumpă și așa mai departe Nu mi s-a mai meritat să rămân acolo Pentru ce? Nu era peste rentabil peste ziceți? Sau v-au exact. lipsit cârnații la garniță din România? Și una și alta, nu mi se mai merita să rămân acolo pentru că eu, m -am, când m-am dus acolo, m-am gândit, bă, vin aici, fac o sacrificiu, adică că vin între slâini, da. fac un sacrificiu să vin aici să muncesc, să pot să-mi pun un van deoparte, să mă duc acasă să creez ceva, nu să-mi iau o mașină sau o casă, o scumpă sau serioasă. Este exact să ce vorbeam. Să ceva. Cristian, este exact ce vorbeam mai devreme cu Andrei, numai că da. e raportat, na. dumneavoastră emigrant din România v-ați dus într-o civilizație, cum să zic eu, oarecum mai obosită, care nu era pregătită pentru acest tip de rână competițională cu care v-ați dus dumneavoastră acolo. Ați reușit, după care v-ați întors ceea ce e ciudat cei mai mulți nu fac asta. Nu fac asta. Păi, cum să... să nu mă întorc? Adică să rămân acolo, să trăiesc de pe zi pe alta, păi de pe zi pe alta pot să trăiesc aici. Și măcar îți acasă și îmi văd familia și știu eu așa mai departe. Ce puteam nu, face în ăștia 10 mai... ani și n-am făcut, Cristian? Uh, nu știu, eu cred, cred personal, cred cu tărie că ține de fiecare individ în pasă. Adică nu cred că ar trebui să așteptați să facă cineva în punct Bun. pentru noi. Da. Eu în orice domeniu am lucrat și am lucrat în foarte multe domenii, dacă am intrat în domeniul respectiv ca angajat pe minim pe economie, m-am documentat și am încercat să fac cât de mult posibil ca să ajut treabta mai sus. Pentru că aveți de acest, acest dacă... da, pentru că aveți acest antrenament, e, e o experiență extraordinară. Aș vrea să vă mulțumesc că v-ați întors în România, Cristian. Fiecare om din categoria dumneavoastră care s-a dus acolo și a prins acea experiență, a învățat cum să lupte pentru viață, cum să muncească, cum să evolueze și care s-a întors în România, e un aport extraordinar pentru țara noastră. Vă întrerup pentru că mai am timp de un telefon și aș vrea să vorbesc și cu Tudor. Bună ziua, Tudor! Bună ziua, domnul Curan! Um, un minut mai avem la... să știți. Vă ascultăm. Da, în regulă. Să vă răspund la întrebare, cred că a evoluat foarte mult România în acești 10 ani datorită aderării la Uniunea Europeană, în primul rând, am de asemenea un foarte mare respect și o părere foarte bună pentru toți românii, pentru că reușesc să trăiască în țara asta, cu toate, că sunt, cu toate că li se pun bețe în roate de către stat. Și când zic stat, mă refer la toate instituțiile din care se compus statul și reușesc să creeze, reușesc să împinge înainte societatea. Deși tot timpul instituțiile statului dau în cap oricui încearcă să facă ceva constructiv. Dar fac asta reflex, nu pentru că și-ar dori să suprime o, o română adevărat. de rând, nu? Este adevărat, este adevărat și fac asta din reflex și cred că își permit să fac asta în primul și în primul rând, pentru că o duce o foarte mare listă de spirit civic. Nu s-a mai schimbat statul român în ăștia 10 ani, ziceți dumneavoastră, mie mi se pare că s-a schimbat foarte mult statul român în ăștia 10 ani a schimbat foarte mult, dar este în continuare opresiv, mi-aș permite să spun. Gândiți-vă că în 2008 aveau un milion, aproape un milion și jumătate de angajați la stat. Astăzi mai sunt un milion o sută. Mă rog, scăderea e de vreo 300 și ceva de mii. Gândiți-vă la performanțele unei instituții precum dna care, mare atenție, a contat sau, mai bine zis, evoluția unei instituții precum dna a contat imens, monstruos, pentru că România s-a aflat în toată această perioadă sub monitorizarea de la Uniunea Europeană, care ne-a forțat să nu ne ducem spre stânga sau spre dreapta, să nu mai fugă, nu știu cine, cu banii, să, cu imunitățile, știți și dumneavoastră, toate astea. Și cu toate astea, iată, după 10 ani, nu suntem capabili să înțelegem această evoluție. Mi-a plăcut foarte mult astăzi declarația celui care a spus domnule, va trebui să mai avem răbdare, pentru că evoluția e aici, dar nu o vedem noi. Vă mulțumesc pentru această discuție